Ezeko irati arretuaren ondoan aparkatu da baterako karavanalaran batuntan, loklereko parkingan. Bozgura gailuetan musika apala ezagirik, baterako kideak eta kide ez direnak ere, jendeari traktak banatuz dituzte, Euskal-Iri Elkargoari buruzko amabi galder erantzunekin. Aritz galahaga aietariko bat da. Autobusunen elburua hori da, esplikatzerat eta azaltzerat amabi galdera txipien inguruan zer den Eri Elkargoa, Eta euskal egitajak ebe informatzerat unen inguruan. Jendebat jakinean da, baina negia da ez da bai da pasatzen dela, beraz eztabaida da bai da biziki teknikoak eratzen da egitajan gainean. Miagitzeak kontxako bozka eman badu ere iritziak aldatzea espero dute militanteek, ez baida egiko etxeetan gertatzen bada, egitarreia proiektua zabaltzeko asumoadu baterak. Aritz Galaxaga. Begu uh, buruko gors egitzen dugu eta hortako etorri gira gau biagitzerat. Gure helburua da, bedaren biak uh, ikustezan egun tamairu egriak alde egin dutela eta gutxi geratzen direla kontxa eta berez uh, alde egin beharko lukela guk horren alde saiatuko gira bedaren. Max Brisson hor zen ere, astapenetik elkargo bokagaren alde agertu da eta baterako karabana sustengatzerat togi zen. Je me suis engagé pour cette communauté Pays Basque. Iliparen alde engaiatu naiz astapenetik, ez ditut bateraren borroka guziak sustengatzen, baina terreno hortan batzen société. gira. Pasko leu bukur eon bukupusibilite. Egin behar den de lana gizarte mailakoa da hauttetsiak orain jakinean dira, dira izan diren bilkurdusiekin. optimistu gabe honetan. Kuiz hauttetxeena derazpen maila zertan den pentsatzen du tegitarekinen bat egiten dugula la populazio. Otsaila arte ibiliko da baterako karabana IPA Euskal Leian gaindik.